Його, спливаючого кров'ю, взяли в полон. В австро-угорському таборі познайомився із українськими січовими стрільцями. Січовики були унікальною військовою формацією. Вони поєднували бойові дії з величезною просвітницькою роботою. Не тільки створювали українські школи, видавали власними силами підручники для них, а й опікувались етнічними українцями, які потрапили в австро-угорські та німецькі табори, перетягували їх на свій бік. Участь українців у тому чи іншому військовому блоці не була продиктована їхнім особистим вибором. Так розпорядилась доля. Той, хто жив на території Галичини, став вояком австро-угорської армії. Мешканці ж земель, підлеглих царській Росії, автоматично потрапляли до армії Миколи II. І пішов брат на брата під чужими прапорами і за чужі інтереси. Військовополоненого прапорщика російської армії Михайла Радича ці чоловікам не треба було особливо агітувати й переконувати. Волинянин з діда-прадіда, він давно виділявся серед Варшавського студентства своїми проукраїнськими поглядами, тож бесіди галицьких студентів упали на підготовлений ґрунт. Він з радістю вступив до війська ОСС, а недовгі став ройовим. Йому довірили в підпорядкування два десятки молодих вояків, з якими він і прийшов у Туричі. Вже збирались доручити командування Чотою, до якої входило чотири рої, але підвело здоров'я. У Туричах Михайло залишився вчителювати не тільки тому, що не знайшовся учити для тамтешньої новозподованої школи. Хоча ця проблема також існувала. Не було до того часу на цих теренах українських шкіл – Отже, не було й українських учителів. Їх тепер в умовах війни поспіхом готували на спеціальних курсах у Володимирі. Але час не ждав. Та все ж головна причина того, що Михайло став залишенцем – поранення, недоліковане у таборі. Рана на стегні відкрилась, почала гноїтися і йому ставало все важче ходити. Тому й було прийнято рішення залишити його вчителювати. То зна, що сталося б з ногою Михайла, якби не мокрина і димка. Це їхні мазі та настогінки допомогли зарубцювати рану. А от повністю вилікувати молодого пана вчителя сільські цілительки не встигли. Несповідимі поті господні. Ще два роки тому Михайло Радеч став прапорщиком російської армії, потім потрапив у полон до австрогорців. Тепер його та ж сама російська армія забрала просто зі школи, як австро-угорського вояка, і відправила до свого табору. З такими полоненими особливо не панкались, його чекав розстріл. Але Михайло твердив, що його, тяжко пораненого і взятого в полон, змусили йти до війська противника, у якому він, зрештою, не так довго і воював, більше вчителював. І саме це дало йому шанс на життя. Розстріл замінили новим полоном, і тяжкими роботами на спорудженні військових укріплень, оборонних валів і дотів. Кожного ранку йому здавалося, що це не стає його останній день, що він більше не витримає цієї каторги. Нога почала всихати, і він ледве ставав на неї. Але не встати, значить поставити на собі хрест. Хто ж буде панькатись з полоненим, який не може працювати? і він стискав зуби тамував у собі стоїн і йшов з барака. Якось стало так кепсько, що вирішив усе. Завтра він не вийде, пора покінчити з цим усім раз і назавжди. Адже фінал все одно відомий. Кожен день у яму вкидали трупи тих, хто не витримав. Помер від ран і виснаження. І його це чекає, як на тепер, то в четвер. А вночі приснилася Софійка. Стояла за порогом сільської школи, розтягала руки до нього, а переступити поріг не могла. Була уже тоненька, як тополинка, у блакитній літній сукенці, яка йому так подобалась. Отже, уже народила, подумав Михайло. «Хто у нас, хлопчик чи дівчинка?» запитав Софію. А вона усміхнулась так радісно, так щасливо. «Повертайся і побачиш». «Ти мусиш повернутися, чуєш? Мусиш!» І заплакала. Їх уже не гнали на спорудження укріплень. Повезли на схід. Спочатку у табір під Рівнем, тоді в Овруч, звідти до Києва. А далі – довга дорога до Росії. Убитком набитому товарняку спалахнув тиф. Хворих полонених викидали з вагонів просто біля колій, щоб вони не заразили інших але зараза вже пішла гуляти потягом, і її неможливо було зупинити. Михайла Радича також не довезли до станції призначення, а разом з кількома вмираючими скинули неподалік Білгорода. У коротких перервах між забуттям він прощався з мамою, печально цілував Софійку, наказував берегти дитинку, бо він їй уже не помічник. Але Всевишній знову дав йому шанс – може у нього були свої плани щодо раба Божого Михайла Радича на станцію приїхав старенький сільський священник він дізнався що тут кинуть на призволяще на вірну смерть полонені.